Capitolul 19. Deci atunci a luat Pilat pe Iisus și l-a bătut și o sta și împletind cu nună de spini, a pus o în capul lui și cu haină mucărâtă l-a îmbrăcat pe el și zicea, Bucură-te împăratul lor și dădea de lui Palme. Deci a ieșit iarăși afară Pilat și a zis lor, Iată aduc voi pe el afară ca să cunoașteți că într-o dânsul nici o vină nu aflu. Deci a ieșit Isus afară, purtând curuna cea de spin și haina cea măhărâtă, și Pilat le-a zis lor, Iată omul! Iar dacă l-a văzut pe el arhierei și slugile, a strigat zicând, Răstignește-l, răstignește-l pe el! Zisa lor Pilat, Luați-l pe el voi și-l răstigniți, că ceu ce nu aflu într el vină! al lui iudei, Noi lege avem și după legea noastră dator este să moară, Că și pe sine al lui Dumnezeu s-a făcut. Iar dacă a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat în divan iarăși și i-a zis lui Isus, de unde ești tu? Iar Isus răspuns, nu i-a dat lui. Deci a zis Pilatului, lui, mie nu -mi au nu ști că puterea am să te răstignești și puterea am să te slobozezi?" Răspuns a Isus, n-ai avea nicio putere asupra mea de n-ar fi fost dație de sus. Pentru aceasta, cel ce m-a dat ție mai mare păcatare, dintr-aceasta căuta Pila să-l slobozească pe el, iar iudeii strigau zicând, De vezi l pe acesta, nu ești prieten cezarului, tot cel ce se face pe sine împărat stă împotriva cezarului. Deci Pilat, auzind cuvântul acesta, a scos afară pe Isus și a așezut pe scaun la judecată în locul ce se cheamă cu Pietre, iar revrește gavata și era vinerea paștelor și ceasul ca la al șaselea și a zis iudeilor, iată împăratul vostru, iar ei au strigat, ial, ial, răstignește pe el, zisa lor Pilat, pe împăratul vostru să-l răstignezi, răspuns Arherei, n-avem împărat fără numai pe cezarul, deci atunci l-a dat pe el lor ca să se răstignească și a luat pe Isus și l-a dus ca să-l răstignească, și ducându-și crucea sa, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care se zice evrește Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el alți doi, de o parte și de alta și în mijloc pe Iisus. Și a scris și titlul Pilat și l-a pus pe cruce și era scris Iisus Nazarineanul împăratul iudeilor și pe acest titlu mulți din iudei l-au citit, Căci aproape era decetate locul unde s-a răstignit Isus și era scris Evrește, Elinește și Latinește. De deci, ce a zis lui Pilat arhierei iudeilor? Nu scrie împăratul iudeilor, ci cum că el a zis împărat sunt al iudeilor. Răspuns a Pilat, ceea ce a înscris, a înscris. Iar ostașii, dacă au răstignit pe Isus, au luat hainele lui și le-a făcut patru părți, fiecărui ostaș o parte și cămașa și era cămașa necusută, de sus, țesută, peste tot, și a zis întru dânsii, să nu o sfârșiem, ci să aruncăm sorți pentru dânsa, a căruia va fi ca să se împlinească Scriptura ce zice, împărțit au hainele mele lor ușii, și pentru cămașa mea au aruncat sorți, deci o sta și acestea au făcut. Și sta lângă crucea lui Iisus, muma lui și sora mumei lui Maria, a lui Cleopa și Maria Magdalena, deci, Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stânt, a zis maicii sale, Femeie, iată fiul tău! După aceea a zis ucenicului, iată mumata Și dintr-acel ceas a luat-o pe dânsa ucenicul într-o ale sale. După aceea, știind Isus că toate s-au săvârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, Miesete, și era acolo un vas plin de oțet, iar ei umplând un burete de oțet, și în isop, puindu-l, l-au dus la gura lui, deci dacă a luat oțetul lui Iisus, a zis, să vârși tu, sa, și plecându-și capul și-a dat Duhul. Iar iudeii, ca să nu rămâie pe cruce trupurile sâmbăta, de vreme ce vineri era, că era mare ziua sâmbătea aceea, au rugat pe pirat ca să le zdrobească lor fluierile și să-i ridice. Deci a venit ostașii și celui din i-a zdrobit fluierile picioarelor și celuilalt ce s-a răstinit împreună cu el. Iar la Isus venind, dacă l-a văzut pe el că atunci murise, nu i-a zdrobit lui fluierile, ci unul din ostași cu sulița asta lui a pus și data a și sânge și apă și cel ce a văzut a mărturisit și adevărat este mărturisirea lui, și același știe că adevărate zice, ca și voi să credeți, că s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura, os nu se va zdrobi dintr -însur. Și iarăși altă Scriptură zice, vedea vor pe care l-au împuns, iar după acestea i-a rugat pe Pilat Iosif, cel din Arimatea, fiind și el al lui Isus dar într-ascuns pentru frica iudeilor, ca să ia trupul lui Iisus, și a dat voie Pilat, deci a venit și a luat trupul lui Isus. Și a venit și Nicodim cel ce venise la Isus noaptea mai înainte, aducând amestecătură de smirnă și de aloe ca la 100 de litre, și a luat trupul lui Isus și l-a înfășurat pe el în jurgiuri cu mirezme, precum este obiceiul iudeilor angropa. Și era grădină locul unde s-a răstignit, și în grădină mormânt nou, într care nimeni niciodată nu se pusese, deci acolo pentru vinerea iudeilor, căci aproape era mormântul apus pe Iisus.